Dios para, para para, el cantar de la normalización. Y estoy frutito acá, dice la to. dugu. E, Euskararen e, maratoian eta oraingonetan Elena Ozo dugu ondoan Meatzaren plataformaren Partaidea e, berak hitze egingo dugu Severia e, um, buruz, e, dagoen arazoari buruz, bai? Eh auzokideak e, mobilizatu dira, Mobilizatzeko beharra ikusi dute eta bueno, Ortuillako baino lagunekin batera. zergatik? E, bueno, ba duala berrota malurte eh e, Eran Hermanuz Garzian García Mendoza enpresa jarri zen, justu etaparekin muan. Hortoan e, lantegi hori zeberia e, la, izearekin ezagutzen dugu eta zeberiaarri ba, e, zen den momentutik usaain gain askagarria jasatzen ditugu herrian. Bi herrietan. Orduan, ben, egon zen bila bat enpresaren jaibekin eta euroek duela esasko. Eta esan zuten, ba, biztelagunei kalteak morriztetxeko, ba, egin zegozituztela neurri bat txuko hartu eta gero e, astean bitan bakarrik e, bota ekea edo, edo kiratza, ziratza, kiratza eragiten bain, da guena. Baina hori ez, ez zuten bete, eta kiratza egunero eta zin orduan jasatzen dugu. Orduan, e, 2002 garren urtearen bukaeran e, ortu eia eta trapagoko jendean bildu zen eta erabekin zuten e, hau nora baite horrekin behar genio la. Orduan, 2002 garren eko ortarri ean osaina horri eztop e, plataformas zen ortu eia zen, ortu Trapagan berriz ba ez genuen beste plataforma bat sortu eta mehatxarekin, bueno mehatzak egiten du lan, ze, Bueno, Ziberiak leko alduak eta eskatuz. Uhum. Eta bueno, bi taldeak italdeak e, amankomunean egiten dugula, era koordinatu batean. Eta e, bueno, esan behar da gu, guztiak voluntarioa garela. Eta eskatzen duguna hori e, Ziberiak leko aldatzea da, baina e, lanpostuak bermatuz. Aipatu duzu, e, parte hartzen duzu, duzuen guztiok e, bolondrazak, bolondrazak e, zaretela, beraz, nahi da guena parte aldau e, plataforma honetan? Bai, e, gure plataforma guzti zirekia da, tal direkia, eta, bueno, gure denbora, bolontario moduan egiten dugu babatzarretan ematen dugu, buzorneo lanetan, kartala jarri behar dira, zinadurak bildu, eta asambleak antoratu biztaregoarekin. Orduan, e, laian handia da, baina ilusioz egiten dugu ze badakigu, edos, badakigu lakos e, gure lanak e, ba, frutuak itzan dugu da. Aha. Horre beti laguntzen du. Dai. <laughs> Egu bueno, esan beharra dago, gu biltzen garela azte azkenetan, normalean, ambulatari zarretan, zarrean, arratxaleko saspire tarrietan, eta nahituenaren txatateak irekiak daude eta betzozabelik hartu ditugela lagunberriak. Eta dena, de, bueno, esan berra dago, e, bilerak ez dira astero egiten, orduan, a, e, ara urbildu baino lehenago, komendatzen dugu gurekin kaptuak jarri eta galdetzean. Noiz garen urrego galdian, nesta? Eta kontaktuan jartzeko, e, zein dira aukerak? Bueno, ba, daukagu mail bat, dena merkanziazno arroba gmail.com Gero daukagu Facebook, edo bai, mercantiaz no-merkantziarik ez e, izanarekin eta ezkenik blog bat daukagu behatzen izenean dena merkantziasnoblogspot.com.ez eta horretan, bueno, e, seberia eta beste hainbat gauzei buruz e, informazioa dago eta ortoilearekin, bueno, ba, ortoilean daukatebe bai e, Facebook bat e, usain txarrari... Usain horri... Estu, usain txarra... parkatu... E. usain horri estaldeitzen dena eta hainbat e, informazioa dago eh seberia de Burgos. Uh -huh. Ondo eh, urte da daramatza suia lanean, honen kontra eh interbide irtenbide bat eh, eh irten topatzeko Eta, tarte honetan, urdaletxeko agintarei laguntza eskatu diezue Eta zein izan da, erantzuna eskatu bat diezu? Bueno, e, urdaletxeetan, bai horretrapak eta bai horretuia zen, bi mozioarko estu genituen, 2008 eta 2008-2008 garren 2008 2008 urteetan, eta bi mozioak e, aurrera tera ziren politi partidu politiko guztien botoarekin, ezta? Eta mozio horretan bat ezbez genuen hori, zeberian eren lekoaldaketa, baina enakostoak ermatuz. Baina, e, bueno... E, Horrein dik bueno, daakigu zeberia hor duela eta horregatik ba, jarretuko duela lanean. Eta gero bueno, beste gauza bat e, eskatu edo, propositu geniona udaletxeari izan zen, telefono bat e, jartzea zalaketa e, guztiak e, biltzeko, ezta? Da? Eta orduaian bueno, azteran izan zen lehena hongoa, telefonoari jartzen, eta bueno, gu hemen trapagan hori badaukagu, eta e, telefonoa da beratzi lau, lau zortzi zeik, bizei lau, lau. Eta, bueno, e, telefono enten deitzen baduzu, e, Polizia Municipalak erantzungo du, eta gure esalakeda bueno, jasoko du eta teknikoari pasa. Eta honek berriz enpresari, eta enpresa derri gortuta dago, hainbatko esalaketa izaten duenean, ba, eusko jorletzaren esko ba, jorletzeria izatea, eta horrela, bueno, hau da prozesua eta sala ketadau dene ama os subestendugu zer dela uhum. beraz e, ezinbestekoa da egoera salatzea e, lehen aipatu dugu kalera ateratzea ezinbestekoa ikusten duzuela be eta onerarira dula hiru aste e, ateraz e, kontzentrazio bat e, egin zen dute justo rotondan e, trepagaran eta hortuan erdian dagoena zelan zelan me lo hestenduzube Bueno, ba, jendaren erantzuna oso ona izan zen. Eguraldiak ez egun lagun, ere egiten zuen, baina bueno, eh e, ginen jende pilo bat eta Berton Manifestu bat e, irakurri genuen eta bai banatu genuen paper bat ba ordurategi bako ekintzeekin eta orrela bai jendeak jarri den izan nola dauden gausak. Eta bueno, eh beharra dago erantzuna asko eztsen dugula. Ze ez da ikusten, baina e, ba, konzentrazio horrenatzean lanpillo bat dago eta bueno, ba, lanak frituak izan duela ikusteak ba, aposten gaituela. Eta, bueno, e, e, ba, gure lan egantzan zen hori busoneo lana etxez-etxe trapago zoan eta gero kartela jarri, e, zare sozialetan e, deia gaita igo, megafonia, eta bueno, zimaz hori desan zen lan handia. Uh -huh. eh... Eta aurrera begira zelan zelan ikusten duzu. Eh? Bueno, e, ba, aurrera begira lanean jarraituko dugu, eh momentu sex dugu, bueno, gauzak lortzen hasi gara, baina gure helburua ez, Orduan, eh e, un mobilizatu etzen gara, ba bueno, ba, gustatuko leitzai guke instituzioek euro lanak egitea eta jendearen E, protesta edo mobilizazioa e, beharrezko ez izatea. baina bueno eh uguenoe batzar bat eta san e, ziguten ba zeriak baimen guztiak euskadala orduan esko e, jorlaritzak ezin duela eseregin eta gainera ez dago zalaketarik ez dago jendak ez dake jatzen, eta esate dute bueno horren aurrean eskuak e, lotuta euskadala eta horregatik gazi gara goitzen ba, jendea Ni nari esaten badaitzeko bat bad bi telefonora edo lehen esandako telefonora eta bueno eh ez bad ez bad dugu zaratarika ateratzen arazoer dela existitzen baina horretarago gaudegu eh uh -huh. e, horren aurrean aipatutakoa e, da mobilizazioa zinbestekoa dela Bai eh ja jaraituko dugu ba Norbaitek entzun eta Zerbaileak iren bat hartu arte Eta, bueno, egin dugun azken ekintza tsa, izan da abenduaren amazazpian aurrean idatzi bat e, emon Eta, bueno, testua daugazu eusain horri eztop Facebooken Eta gutxi gora bera, bueno, Ezaten e, e, idatzi hori esaten zuena zen e, Zeberianen kogapena ez dela bater egokia de, Egiten duen jardure erarako Eta, kiratza, Ba, eta, bai, e, kiratza ausartzeko hartu ziduen neurriak, zut, neurri zozten ez dira nahikoak izan. Eta, be, bai, hanbereko ba, kapena oso txarradela, hanbere jaldorako ze, e, kea hori, jukora joateko, e, lantegial leku altu bat dengoen beharko zen, eta gu haren batetan gaude, orduan, kea ke, eta kiratza hemen gelditzen, da, ez doa. Eta, bueno, e, arateko ari egon, e, arateko aurrean, entregatu genuen e, E, Idazioan den, ba elburua, bueno, e, bera ja, gure arazoa zein den jakin dezan zen, eta gero industriezaiaren zuzandearen aurrean joatea, eta berriaren esaldu eta horrela ba, norbaitek e, zerbaitak in dezan. Ba, ia holan gertatzen den? Ba, hori espero dugu, eta hemen jarraituko dugu lan ean. Eder Tolena, ba, minazker gurekin gaur egoteagatik eta ia... E, borroka bidez eta kalea ateratzen elortzen den zerbait. Ba, e, hori esperatugu. Vale. Ba, bueno, urrengua nuen musika purtsubet, eta bitartean gogoratu e, mehatxa plataformarekin kontaktuan jartzeko de informazioa jasotzeko mercantziazno blogspot.com.es edo bertztela imeia mercantziazno arroba